پهیت ته د ځای د نفسېوللی ایمانو لا د ولا پس مولنا دا مسله چې آیا په ایمان کې زیاتې او نقصان راض او که نه راځې دا او ممسله ده د د مسله حالل سره ایمامي راجرې موله فرمیل دا مسله چې په ایمان کې چا پیو کمیږي او کنا راځي دا مسله فرعه ده بلې مسله دا مسله فرعه به او بلې مسله هغه بله مسله دا چې آیا اعمال داخل په ایمان کې دی او کوي وي څوک وي اعمال داخله په ایمان کې دي لکه معتزله خوارج محدثین کرام ایظام خدای په نس ایمان یزید او ویان تاسو څوک چې وایي اعمال داخل لري پیمان ایمان کې لکه احناف او ایمان لا یزيد ولا ينقص ایمان کې زیات او نقصان نه راځي دا نه مساله فرع ده دې خبر چې اعمال داخل پیمان ایمان کې او که داخلا پیمان ایمان کې نه دي څوک یې مرز کړو چې څوک یې نو څرا چاګه دلالت کې په زیادت ته ایمان باندې نو دعاغه نه مراد هغه زیادت ته پیاټه بار د مؤمن به یې سره هغه زیادت ته پیاټه بار دا او یا هغه کې د زیادت معنی دارا چې پیاټه بار د نجو عاشقانو واستن په وختن وختن په وختن نو دې حواله سره په زیادت متصور به نو چې زیادت په دې حواله سره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دار کې متصوور دی نو د دې وجه نګې ته ویل زیادت او د نوښبم د تذکر شهدا لا کوي ذات علیه حمايته زادتهم ایمانا یا ويزاد الذین امنوا ایمانا یا د دین علاوه کوم نشوفو کراغل دی نه په دی سر سره کراغل اولیو فرس فرض, فرض شهر بیابل بیابل حکم بیابل حکم بیابل حکم د رسول کریم الله علیه وسلم په داور آثار کې دا څه دامه صلح ختمشو دلتا یزو خبری عرز کن گوارم اهمی اغا دارا چی دمو تازلو او دادی نور و علماء پا منس که سن خلق وی چی دا نزا نزای لفزی دا نزار نزار دا نزا کما نزا دا نزای لفزی محادثین هم وی چی ایمان کامل دادی دریو چیزیونو نمبه او اهل سنت دا دا متقلمین حضراتم دا سوئی چې دا ریدری ری و ایمان کامل ریدری ری و چیزونو نمده اغام دا وئی او دی دا ایمان دا وئی او دا ایمان کلکشان دا فرق دا سو چوتا کوا دا محادثین و پنیز دا ایمان دا سو شعره لک دونه تنا لک دونه ونی... صوت کوا لک دونه ونی... دونه تعالی سيتي داغي وي سم يا داغي څنګه ميادغي دا يک لې خدای د تنيشي شيري اجزا اگر کا فرق پکې شته چې د دې وي خيوزان له حقیقت ته څنګه ځان له خو اجزا دي نو دا قرنګ دي ایمان اجزا لا ټول امام وایو دا نور اعمال د دادا سيدي لکپن اسبد د تانيه دونه نه پن استبی خلونه ویخ دونه دا سنگي دادرې وی اخزایي ک د سنگي د دې تني اخزایي د تني اخزایي خوڅ کوا دا سنگي ر تني اخزاري ک د وی خد زاري دا ر تني اخزاري دا رچا د اجزاری دا د تانې چې اجزاری دا ونه نه بلکنه چا اجزاری نه دې هو ثنیدو ونه نه د وی اجزاری ایمان نه وی اصل کې مونږه دا تصدیق ته لګا دا ونه دا ویخه وست دا اعمال نورا دا چکم دی دا دی تصدیق اجزا ندی دا دا, دا, دا, دا, دا سن دی نو دا را دی, دی دی پا باید شما دی چی ایمان که زیاده و نقصان رازی که نرازی نو ایمانا آغا مرتبه دا ایمان آغا مرتبه دا که سره پی دفت کوفر نوزی جا تا. اسلام تا وست پتی ایمان که چر گورد ایمان دو مرتبی دی سوچ خواماتا ایمان سو مرتبی دی یو آغا مرتبه دا جاگی تا مرتبه معلاوی او چه تا شمی مرتبه یو آغا مرتبه دا جاگی تا مرتبه اصفل وی آغی تا مرتبه نمانه دارا ایمان کی ایمان کے نقصان زیادت ناراضی او نقصان ناراضی در نقصان ناراضی د ایمان اگاولہ مرتبہ نہ د ایمان کامل مرتبہ را او د بے ایمان اول د ایمان د کامل ایمان او د ایمان مطلق مرتبہ او د بے د مطلق ایمان او د نفسی ایمان مرتبہ دا نفس ایمان په مرتبہ کی په ایمان کی د ناراضی کمہ ناراضی مدا ه چې د تی نه را کمی نه نو ځ کوخبرفرې مرتبه پالله کې کا را شي نو بیا خو سره مومن نه دی دا خو سبل چې شی شو بیا سوچ کوه که یو خواې خبرې تا ته زه دا و مکانان تاسو بیا ز ساارلبته ويهسې بس ساورې بس بیا خبر زیای ته نو داسې نه ده په کار نه خبره زیایتهون په کاري. د ایمان څومره تبيني زه دا خبر ان شاء چې ایمان کې زیاتې او کم نه راځي ارنال لدا خلکو دخلنه ثابتوم چې کوم خلکو باندې تین اشت کې دایره خلنه وای ثابتوم همال له توجه راکې چې تاسو به کوئ د ایمان څومره د ویرې د یو څه ویلې کې ایمان مطلق او ایمان کامل یو مطلق ایمان او نفس منکی و ایمان که زیاده او کمی نراجی دا لا یدید و لا انقصودا پر نسبت چه بانی نفس ایمان او کپا نفس ایمان که دا غراشی سی کمی راشی نبیان فلا ایمان الیمان داخو ایمان ایمان پاتی نشو داخو بسکو فرده دا بیا ایمان تک را نغیی کردی نفس ایمان که کمی رایه نبیان ایمان پاتی نشو نمنګ دا وی جنک سیمان دی کمه دراج سوال لا باندې وکا ودا خبره خو دې مې سره منه لکه کمه پکې ناراضي خو د دې منه خبره کړه سره چي لا زیدو د دې منه سره چي کمی نو دې کمه مرتبه کې که زیادت راضي کنه ټک ټک کمه مومن شړې مؤمن کېږي نه ها زیادت خو پکې راضي کنه نبی سمانه لکه لا زیدو نو زمنګ علماء اګد الله یزيد د معنا کې څوڅه د چې ایمان کې زیاتت ناراضیانه د دخول میں نن نار د پاره د دخول میں نن نار د پاره ایمان کانه له وخت ضروري نه ده د دخول میں نن نار د پاره نفس ایمان دې کې کمنه راځي ځکه ده شرک کافر کیږي او زیاته پکې ناراضی خمه د د دخل د خروج من النار د پاره نفس ایمان پورا دی او چت ایمان ته ضرورت دا نشته وله چت ایمان ته ضرورت شي نو بیاغه پکار داره چې انبيای کرام صلاحي امه تا اولیاي امه تا عقيبه خارجي دا بربيري چانه دای خراج دای خروج من النار خب السيده کبه ورته بس ګر داخليږي بنه ولجا <والی> کو زمان غا خو بیا پتاونه لا کې دا کنه چې مونږ به ځاننه وځو کنه به وځو سکه شره ایمان ای کامل خو مونږ سره نشته کنه نو ایمان کې نقصان ناراضی ایمان ای است جسواله مرتبه کې چې سړی په ټکو پر نه هم توضي په تس ایمان لا ین څو وکته و تس ایمان خو یې زیدو کنه زادت خو, خو بکې راتلې شي زمو علماء کرامو چې ویل الله یې زیدو نلای چرا در جهنم نقص یو ذرا که اخلاص در در موقوف ندی پا غیر ایمان چیه دو ایمانی ساید بانید موقوف ندی بلکه نقص ایمانم در در پار کافی ری چه غیر ایو ذرا بخام اخواست خده در جهنم ناوزی با قان در ایمان حضا با قال در چه بانی؟ با ایمان در ایمان وېدا عبارت تر تصدیق نه خدا تصدیق به خالی نه نو وېدا تصدیق بخالی خالی نه سوچ کا دا راغه استعمال دی زمانہ ده ابن حزم دا وایي چیر عبارت تر تصدیق نه یا مره ته مال جه یا به معتره تد دي یا به معل ان کاری یاران مال جه ده یا به مات یا به مال نو کمعتره تد و مال ان کاری سنو شه ورځه ځکه سره ځکه کار انکار وشکی مې ایمان سنو ټیک شوه دي ا کمال جزم نه په جزم کې وای نو نقصان نراځي ولی ک دا جزم شي د دین په تشه لفرادت نور ایمان ایمان نه بیا ایمان څه پات نه شو نو تو نقصان پکې ترانه غو کو مالات نقصان او ولات زیاده کوم شی چې قبول نه نقصان نه کینې قبول لټمب کوم چې قبول د نقصان نکړي ها زړه قبول له چا نه کوي بل طرف ګرځات شو کم شې چې قبول د نقصان نکړي نه قبول له چام نه کوي د زیادت زیادت هم دومره مسئله ده مونږه قانون فیصل به حواله سردار دی چټول علماء کرام خپل وراسمان ستوري موحدثین کرام ضعیف او وختي د محدثین او په وخت کې مرجئ ډیر بیاځو نو غیر ډیر ځکه داغه اعماله تاوارته او د ایمان په اړه یې دا یې په دور کې مرګې ډېر زیاته نه یې پر نو خوارج معتزله ډیرو هغه یو بس عمل نه کوي کافر نه یې ایمان عبارت تر چا نه تصدیق نه نو دا چا کافر چله د ماخون حوالې سره مو د اصطلاح ته قائم شي بیری د ګیره کوفرانه کوفر زیادت زیات څه دا جوابونه مې موخره خو یو خبره اول هم ځین کې چې زیادت او نقصان په کمیات او کیفیت او قوت او ضعف کیفیت او کې راځي نو مونږ د قوت او د زور قايله یو خو مونږ د زیادت او نقصان قايله نه دي خلکو د مونږ وایي د مرغرو تحصیل مونږ دي ته خبره کوي چې ایمان د مقبولې د کموله کې د مقبولې کیفیت نه دي یقینا کې دي چې سرتای الیمینو داسې بوای چې دا نه مقبولې د کیفیت نه دي مونږ یو نو ما هذا شان چې د مقبولې د کیفیت نه نه کیږي دا کم زیات کې چې قوته جواب غری که راغلی شي باید که سٹایله مس کم ده که زیات و تصویر کپ دښ هواه نديک قوت جواب غادي کته قرآن کی زیادت ته کی راغله موږ زیادت په کمیات او کی راځي قرآن کی کی زیارت په له شعر د مجازن ده داسی شعر کته ولې ما ته پرخرینه د حضور په کاردا او شته کنه ځکه زیادت او کمي په کیفیت او کی ناراضي ده په تا کی راځي په کمیات او راځي او مجاز جس قران کې بلاده اصحاب هم په شان دي دلته موږ شي شي مجاز لمبه وره اټعام لقد ازتی زیادي کې چې ایمال ایذوران قصود دلته دو موقام لري اول لا چې عام ده کين دي په ایمان کې مخکيدا خبره پیړشې را چې حقيقت دې معنا ته زيادت لري او انه قد وردا په الكتابه وي په کتاب کې او په سنت کې عادت په اعمال او اغلې بچابان دي په ایمانا لك ان الذين <تصف> امنوا این اللہ <سؤال> زین آمن وعمل <سؤال> صالحات <سؤال> و معلقہ تیس راکتنا د فو پقازاد د کے ادھا آدمی دخول <سؤال> دماتو فی فی ماتو فنالیہی پا چھاکی فماتو فنالیہی کی پچھاکی فماتو فنالیہی کی نو دعشت قسم کارونہ کی دلتے احسان جواب لے خل کو آ سوالې کړلې جواب سره زمما شری صدر کری کی کیږي ځکه خپل جواب کومه ذهن کې مې راضیه غده شي چې ان الذين عمل الصالحات قياس یو کسو چې دا عطف خاص ته باندې بیا یو قصو وی دا خاص عطف د چارې خاص ته بچاوه نه باندې په جواب ورته جواب پټه دار کې چې عطف خاص په عمل تاع حدو علي الثروات والصلاه الا صوره کې کیږي چې د دې خاص د لوی افضلیت خدا له کپ سوالاتو چې ډېره فضیلت ده چارې له صلاة او صوا ولې دلته چې خدا شیندې اعمال دره له هيئت لري تثیق لري مبي دلته په خاصه عام و لیکي او اميامن منافذ کارانګي او ورادان ګردول ورخېره کارانګي ګردول دي مان چې دا شرط په دې صحت د امانو د پارام می ادې چا مِنَ الصَّالِحَاتِ د نه انذاکارې نه انسا مذاکارې کو مهم نه شي ممنن پرې حال ک ج د مومن مالاقې سره د کا نه بیا مشروط کې مشروط خوک په مشر داخل په شر کې مشروطوک عامله شرته سووکې ایمانه ممن شرته سوکې ایمانه او مشروط په شرې داخل نه وکه مشروط په بیا دا شته شرته مشروط شي نو د ته ځان د پاره شرت شو دی دا مشروط دی دا شر دی دا عملدي دا ایمان دی اوسته د مشروط په ایمان کې شي چې د داخل او د بیا هم د عملو د پاره ش شي نو د مطلب دا کې رات تهشيدي ننفسې و شو د د مطلب دا شو چې دا اشترات ته شي دلی نفې داره او شید مشروط تا پارا شرطی خود اپل نفس تا پارا شرط زکا یو شید بیا مشروط هم او شرط هم دای جوزو کلای جوزو اون را شیده پی د لی امتنای دا وجر امتنای دا اشترات او دا قرنگی اثبات تیمان خوو ورده ایزا دا قرنگی وارد شیلی اثبات تیمان لی من دا اکستا پارا چی د دا بازو عمل نکلی لکہ پہلے قلنا <تصفيق> اللہ تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این قای فتان من لا تحقق الشیء بدون رکنہ تحقق دشے بغیر رکن دشے نہیں نکا اعمال د ایمانی نبی اسنگ اللہ تعالی دے مومنان و شرع دین دی عمل ذک جن کی تاریکین ولهپ خپنی چې دا ودوو ان نهخو مد دته رالامن <سؤال> پهغ چابانې د قاې ک او فجد چا چې ګځ سواعتروکنم د حقیت ایمان نه په دسې ای چېدي و تاره کې مومن نهکه دا ممسلم الله على مذهب ان لا على من ذهب نہ نا دارت مری باغ چا چې ذهاب کړي چې دارو پن دي دی ایمان کاملہ لکه څنګه چې مسلک د محدثینو ده به دې په هيڅ هيڅ کې نو دي تاریخ د حقیقت د ایمان نه لکه دا, دا مزب ده چاند شافعی او د نور محدثینو ده وقت څه وخت تمسکات النوطزلا بیاجود فیاتها ما سبقه د لاندې قنده هر فاضل لې اولو بیاسو ان قله فرده کو نظ به د متقلې او صرف لاغان لاله ت ده دا خوی شو شوه نظای لپ بیا ایمان کامل ل منږه م زبولو اودي مذابولو او نه منغو چې نظ حقی قتن پهدي که چې ایمان چې که مطلق ذکر ذیک شي بلکل د قار د فاضل سر مییل تفااق نه ګړی وړی وي لاندې ګوره. و دا خو نظ کمه نظ شوه نظای لپ شوه و نظ لپ دکه. چې بس یو د ایمان کامل نه منګ هم و هغیم وای نقلل نه منغ چې نظ حقیقتن په دی ک چې ایمان چې کله مکر شي نو انصراف اولته کې اندر متقلمین او سای چبه کې اناند محد ایمان تیکر شي مطلاتته نو د متقلمینو په نبانې به اول ایمان چې تصدیې او دغه په نبانې د محد نو په نبان هغه تصدقې یا کامل تصدیقې. کامل کامل ایمان ته بروجو کی نو دا خبره صحیح ده کنه دا چه دا قانون ده که مطلق چې کی کشیداغینه به فرد کامل اخله دا خود ټونو پولیس ول نم قانون ده که مطلق چې کله ذکر شیداغینه به کم فرد داخله فرد کامل نوراند نم تاسو عارف کړئ چې دې په منځ کې او فرق شته اگر تنی مثال کې ما ور کړم او دغه مثال ما ور کړه واغره لپاره چې فرق ظاهر شي او ایمان ده دا داسله لقطانا او تصدیق الکلفہ او اعمال الکبر اجزا فرق په پمنش کېشته او البته دومره کردې چې اجزا دي همونه د دې سړي لکه د تصدیق لکه واقع او د اعمال الکبر څنګه نو د اڅانګي د دې ویخ اجزا ندي د اجزا ندي نو دومره فرق د زمنګ او بي پمنش کې دا فرق شته المقام الصالح مقامي سني دره چې حقیقت به مان لا تزيد ولا تنقص حقیقت ایمان نه زیاتيږ نه کومېږي مخکې تیر شو چې تی چې قبيغ نه اګوره مونږه سې مرګری وي ریمانو را دو وړ پهو ایمان نه زیاتي نه کمېږي و یاته ایمان نه زیاتیږې نه کممېږي ته خو شق متعدي و او مانا را ایمان نه زیاتيږي نه کممیږي دا معنا را ځمي ده او فیل متعدي وایي نو بیا به زل زر وای کې نه بسې چل چې لا ی دادو والاته لا دا لا انته کصوره چ نو دا لا د وان په څو غلت دی په صحی دی نو کهغلت دا ډیرې ایو کې راغللی که خورآ کې بیا څنګه غغلط دی او کو نه دا صحیح دی نو بللیلار م به دا مجاز دی داسې شیرې مجاز دی لکه چې شغه چاې کار دا د او معی د چا کېږي د لازم دا نو دا مجاز دی تکه شانې دا, دا زیاده ته او نقصان هم کو ایمانې مجاز دی پو شو نه. الیمان مره مخی تشید تصدیق قلبی دی آغا رسید لی حد جزم تا، او اضعان تا و هازا که صور که زیاده و دیکی تصور دی جیاده تمنشی که دلی او ناد نقصان حتی انمان حسن لیو چاہتا چا حاصل شی حقیقت تصدیق نو برابر خبر رہا کہ تو آعاد کئی ارتکاف معاشی ہو کئی او کئی او کئی او کئی او کئی او کئی فتصدیقو باقین علی حالی تصدیق لید باقی دی ور اयाम اعتی دلالت کی فضیلت سے ایمان محمول ہے تو نہ محمول ما ذکر وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایمان ابن فرمائے کانوا امن بالجملہ ثم ایت فرض بعدا پر وی اول ایمان بالجملہ را اول تسدیق بالجملہ کر داخل ہے صدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کے بیان حکم ایمان بھی حوالے سے زیادت لذا زیادت کے اعتبار دا مؤمن بھی شرط دا پہ اعتبار دا اجمال چا شرط دا تفصیل وکان بدی و ایمان د اوله په هر پرستا حاصلو حاصل د زیرا انه کان یزيد کید زیرا چې ما یجبو جا ایمان د ازه ایمان زیات کیږي په زیادت باندې چې واجبي واجبي کی پاغي سره ایمان یعنی دا زیادت په اعتبار د مومن به سره ده واه دره تشرف غیر رسول نبی صلی الله علیه و سلم د سرخه کائنات او سید المرسلين الموجود، سید موجودات داږي د دا دا دور نو اوستو اب بیا داسکه سما زیادت متصور کې دله نشي ځکه نو احکامات عمر رضی الله و مکم سرت دینه کومعذم تو عليك نعمتي ورضيت لكم الاسلام ودينه هو نظر د دې د حمايه په پرمو الله فرماني اور اساسه په دې کې نظر مې زکات لا په تفاصيله د فرایض خو ممکن ده بغیر د 10 د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې ایمان واجب اجمالاً دې فی ما اولیما اجمالاً او تفصیلا فی ما اولیما تفصیلا ایا خفانش کې تفصیلی مرتبه اغه زیاده ای بلکې اكمل الکشی شی اټما نه مولانا ا د پیرا دوتې имаغو نه پره مولاته وته وته رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې زیاته راتلی شی او دا غین رښتیا زیادت متصور نه دی وی دا خبره ځنا ما نه ما متصور دی ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم اخی دی رسله حکم به زما پعلم کې دی او کتب الله ہے زما پعلم کې راځه او کتب الله رب الله غب الله غب الله ہے مدشک احکامات اوسم دي زما پعلم راځه کرام کې علم اجمال نو او رسل علم څنګه راځي تفصیلی او علم تفصیلي هغه د علم اجمال نه غوړی ځایي تفصیل دې مال نصی زائد نو معلومه شو چې ایمانه ی ژرو په ک سره راغ زیادت نه دا پیرات کلل لیکن ددې رتنا اومنه جوابو ب چې هغی کې ویللی چې ایمان کېته در سر تعریب په خت کې کې ته زیادت راته او پ بعد د معمری سره روو نه پنافسل امر کی زیادت ناراضی دا سنتے استا پی علم ناراضی علم کو پی زمان راضی زما اس قلص احکام علم دے کیری شقال لماتق دے دیر شنوری ست کی یا صالح راتنوری ست کی اخو سرات لیشی. کی دتے فراتیش ہو پی اعتبار دنافسل امر طرف وفی بند بندہ رکھنا ایمان گوانی پرے مولا مقصد داره ہے کہ پنافسل امر کی زیادت ناراضی دا مقصد نہیں دے کہ علم بلا احکام تفصیلا نشرال خا و فيه نظر نه پدې کې نظر د ځکه اطلاف په تفاصيله د فرایض ممکن ده غیر د عشر د نبی کریم صلی الله <سؤال> علیه وسلم کې هم ایمان واجب ده اجمالاً فی ما ولما اجمالاً تفصیلاً فی ما ولما تفصیلاً ولا فایدې کې څکه فنشته کې تفصیری ازیادی بلکې اکمل منګل شو کول خبراله وکړه تفصیلی ازیادی بلکې اکمل اکمل چې دا خداه عزت سره بدلای خپل بس بکیفیات او کې راځي او زیادت په کمیات او کې راځي نو اکمل خو مونږ هم ونه چې ایمان صاوظ اول است هغه کیږي چې اجمال لا ان حدو اندازه دي چې اجمال د کمنیل درجه تفصیل نه نو دا په اعتبار دی چې اصل ایمان تردا پر سوال کې سوالدار چې تاسو وlæګینو چې ایمان تفصیلی زائد نی ایمان اجمالی نه از دې څې کیه کومې نو یو طرف ته ده بل طرف د علماء کرامو چې ایمان اجمالی او تفصيلي په معنی کې फरक نه نو دیو یکمو علماء کرامو যাহা تک علماء کرام نے یو فرمایا ہے کہ اجمال او تل کی درنا فرق نہیں ہوتا ہے بے اعتبار اصلی ایمان اعتبار اصلی ایمان ایمان سره فرق پدی کی څه نه اگر نو سره فرق نیله ک انسانو د پمټل کی کلی متواتر دی پمټل کی یو رانګ دی نو فرق نشته اگر څه زمان د دې کی عالم کی محقق مدرس لنګ لنګ په زمان ده انسانان به په ځمن ددې فرد کې دسوي په میسان په ته باې ننفسې ما انسان خو توې انسانه ظجمه. تیک شو که نه حیواون ته ګور جسنو نامې ح باه کولی را ده دا تعیر نه دا په نمتون دا په میږ کې په معشي کې او په ختی ک دا پهې ټولو کې داسې یورګې دی مغ معی په ټولو کې سواسشي او برابر ده اگر که دی کې د حواې سره شيب. فراشته دیوګه که وحشی اورنګ دی بللنګ دی موبل دینګ دی بللنګ دی غل دی کې وړو کې دا څه قسم خبري وای ناکمو علماي کرام چې دا ایمان اجمالي د ایمان تفصیلي نه درجه کاته نه نو د ایمان اجمالي کې ایمان تفصیلي نه درجه کاته نه د دې معنا ده چې په دې بار نفس ایمان او په دې اصل ایمان من سره بینه کومه فرق نه لګي اغه کې رشي منه دې خبره نه چې اجمال نه کما نه دراجه د دراجې ترتیب نه مپاین نه ما هو فی التساعات با اصل ایمان په دې بار د اټشاب اصلی اصل ایمان ته خبردار چې اصلی ایمان په دې کې متواثره په دې کې فرق نه بلکې نور د دې ماوین کې فرق وی وصلی الله